Seguim uns minuts a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Si recordeu fa uns quants mesos un interpretant de la Garriga molt vinculat a Calilla de Palafrugell ens en va visitar, van poder parlar amb ell diverses vegades sobre la seva música us varen presentar el seu àlbum anomenat Geroina. Tens enllà, doncs, aquest àlbum ha fet un recorregut que finalitza, almenys això és el que ens expliquen, aquest proper 28 de setembre amb un concert íntim que tindrà lloc al restaurant de la cala del Port Palaigria que l'Illa de Palafruixill. Volem saber-ne més coses d'aquest concert i el que ha passat durant aquests dos anys de, de gira. I ho fem amb el seu protagonista, en Franz Cuspinera. Franz, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, què tal, què tal? com va? Gràcies, Frans per estar amb nosaltres i explicar-nos alguna cosa. Arriba al punt i final, aquesta, aquesta gira, o les cançons d'aquest disc? Doncs, les dues dona la sensació, han sigut dos anys que hem estat presentant el disc a tot arreu també hem sortit de Catalunya i vam estar doncs, en diverses ciutats del, del país i ah, bueno, ha sigut una experiència molt maca, però sí que és veritat que havíem de parar perquè estem preparant també a mica a mica el segon disc, que ja toca també i havíem de parar per, per molts motius una, un és el motiu energètic de, de parar per dedicar-te exclusivament al segon disc i l'altre també era perquè creiem que hem fet la feina que havíem de, de fer hem fet 61 concerts amb aquest últim seran 62 i dos anys que ens hem estat mo movent eh, presentant aquestes cançons, primer hem format banda i després en format duet no? uh -huh. uh, De fet aquestes cançons no moriran mai òbviament les tenim entre nosaltres i aniran sonant però tampoc les deixaràs d'interpretar suposo quan facis algun bolo del, del segon disc, alguna s'inclourà no? no sé com funcioneu vosaltres els artistes amb això <laughs> Sí, em penso que cadascú fa com vol una mica, però sí que és veritat que hi ha cançons que potser hem deixat una mica més de marca, no?, com va ser Jo sóc d'un paisatge. Aleshores, m -m encara no ens ho hem plantejat, però el més segur és que sí, que inclús busquem potser interpretar-les d'una manera diferent o de donar-li un, un, un, un nou so, no?, també amb, la, amb el segon disc. Així que ja veurem, quan sigui el moment de mirar els directes, que construïm una mica el repertori, doncs ja veurem allà amb què és el que fem. Ara en parlarem un moment, ja t'ha de demanar-hi què estàs preparant, però de moment deixa'm parlar d'aquest concert del dia 28, que té lloc, com hem dit, al restaurant del Port Pellegrí. Com serà aquest concert? Com funciona? Doncs aquest concert estic d'entrada molt content de que, de que pugui ser l'últim i que pugui ser allà, no? Això serà en el restaurant Fiego, que bueno, són amics, companys de la família de fa molts anys, i la veritat és que amb el Josep havia parlat ja feia temps de, de, fer el, de fer un concert en el restaurant, al final no va poder ser perquè tenen molta gent sempre i molt, molta feina, i al final li vaig proposar de fer el concert final allà, no? És que la platja de Port Pala Gris, on jo vaig començar a gatejar i és el lloc eh, diguem primer que recordo de Calella des de que tinc us de raó, no? Eh, llavors és un lloc que és molt especial per mi que quan vaig composar el disc i vaig anar-hi amb el meu gos, vam escriure versos de les cançons en aquella platja a l'hivern i és un lloc que per acabar té molt de sentit. Aleshores vam quedar amb el Josep de, de donar-li vida en aquest últim concert el, 20, el dia 28 no? I així acabar aquesta gira en el lloc on va començar tot. O sigui que bueno, és, és molt especial. Jo crec que serà molt especial i serà en format duet també, com hem estat fent aquest, aquest últim any amb la Maria Poyatos en el piano i jo a la veu. Vull dir que serà en format petit i si ens fa bon temps el farem fora, o sigui, el farem al costat de la terrassa amb una passarel·la anexa a la terrassa eh, on, on podrem interpretar doncs, bueno, tot, totes aquestes cançons per última vegada. No? Aquest eh, concert es donava demanar si es faria dintre o fora, això depèn de, una mica de, de la nit... Eh, que... sals, sals del temps, també, sí. Mm -hmm. que Hi ha entrada o la gent eh, doncs, eh, reservant una taula en fa suficient? Com, com ho fareu funcionar, això? Exacte, en un principi no hi ha entrada, vull dir que la gent pot trucar per reservar, sempre diem que, que sobretot reservin, perquè el restaurant de per si és un restaurant que, es, que sol haver-hi molta gent i molta afluència, també perquè es menja molt bé, això sempre, sempre ho dic, eh? però és veritat que sempre recomanem reservar, perquè és, el més segur és que s'empleni, uh, igualment, eh? de gent que va a sopar i de més, vull dir que és molt important això, que reservi, per això ho estem dient. I si no s'arribés a temps de reservar, eh, també creiem que algú, o sigui, que la gent podrà escoltar igualment estan anant a la platja, no? Vull dir que també és mago que si es pot fer fora... En un moment determinat, la gent que no entri podran estar drets o podran estar asseguts a la sorra i jo crec que podran explotar també bé el concert. Recordem que l'ament és limitat 902 61, 5996. Repeteixo 92 61, 96, 28 de setembre a les 9 del vespre al restaurant Figo, a la platja del Port Alegrí de Calilla, aquest concert darrer d'aquesta gira, d'aquest trajecte d'aquest àlbum Garoin. és el moment de fer un balanç d'aquest en disc que no acompany.) Doncs sí, la, han sigut moltes experiències. Per mi ha sigut un primer disc, ha sigut la primera vegada d'interpretar cançons en directe. Ho havia fet, feia molts anys, eh, en cantautor i jo en solitari, però és veritat que, que ha sigut una, una, un bon ritme. Eh? Ha sigut un bon ritme de concerts i a mi m'ha anat molt bé també per agafar doncs, una base de directe que, que, que, que crec que em feia falta. I ha sigut molt maco veure com al final... El tresor més gran que tens és la gent, no? Vull dir que pots estar menys, més o menys recolzat pels mitjans i, i, i, i per al sector però al final el que ens emportem és això, la gent que ens ha anat seguint, gent que de vegades doncs ens ve de lluny. L'altre dia hi havia un, un home que ens segueix de, de fa temps que, que és de Vilaseca que deia que segurament vindrà a Calella, no? Vull dir que hi ha gent que també està lluny i que quan, en un moment determinat doncs, doncs tornen a venir per escutar les cançons i, bueno, és maco veure que el que hem estat cultivant i el que s'ha produït doncs és aquesta espècie de, de sinergia amb la, amb la gent, no?, i de connexió. Això és el que volem mantenir, volem, eh, re, diguem, eh, encara fer-ho una mica més gran en el segon disc, no?, perquè, bueno, és un tresor. Aquestes són les cançons que ens portarà d'aquest àlbum, aquest Garoina i com ha dit a fa uns moments en France preparant ja el segon àlbum que no sé si tindrem un canvi radical amb la teva manera de, de concebre la música amb els estils, com ho faràs? Doncs estem, estem ara mirant-ho, la veritat és que el, el primer disc que es va fer amb 4 o 5 anys va ser un procés lent, amb aquest disc doncs ja veus que també des de que va sortir el Carolina que va ser el 2017, han passat un parell d'anys i a nosaltres ens dic, eh, crec que va, ja intentarem que el 2020 el disc pugui estar gravat. De totes maneres, sempre els processos que jo em emprenc són bastant llargs, eh, perquè m'agrada doncs, que tots s'apoyin una base, buscar que tot el digiri i em una idea. Llavors estem una mica amb la recerca. Hem, hem, hem estat un bon temps per buscar una, la recerca de, de, de, de com, de on girarà això, no? Ara el que estem mirant és el tema dels estils i de més. També la Maria Coyatos m'està ajudant molt amb la producció del disc, això és una cosa nova perquè fins ara les, les cançons naixien amb guitarra o amb piano, però naixien, diguem, que les tocava jo, i ara és una altra història. No? La, la, la Maria m'està ajudant molt amb aquest aspecte, aleshores el, diguem que el ventall s'obre, i sí que és veritat que ens estem, deixant, estem deixant entrar uns estils molt interessants i jo crec que sí que canviarà, potser serà una mica més ètnic, però ja ho veurem perquè ens estem molt a deixar sorprendre per lo que vingui, no però crec que sí que, que tornarà a tenir barreja, potser inclús una mica més, i jo crec que també ens escaparem una mica més del pop i ens introduirem una mica més a la música del món jo crec que per aquí aniran aniran els trets. Molt bé uh... Escolta, només fas que parlar-me de... Bueno, jo l'has tret dues vegades, la Maria, la veig també al cartell. que és la Maria Boiatos? Bueno, ja, doncs va, explica'ns-ho i, i domina'ns-a. <ríe> doncs, bueno, eh, eh, és fantàstica, perquè és la pianista que m'ha estat acompanyant en tota aquesta gira, i la veritat és que la gent està encantadíssima amb ella. Quan, anem, quan fem els concerts... Mai s'obliden d'ella, la gent, van a parlar amb ell i diuen que, bueno, que m'acompanya molt bé, que és una persona És una persona que, que està aportant moltíssim, no?, en els concerts i la gent li fa valorar i jo me n'alegro molt perquè realment eh, és una persona molt perfeccionista i si escolteu els directes o algú ha vist els directes i els compara amb el disc, doncs realment el que ha portat ell a les cançons ha sigut una dimensió nova, no? També amb la manera en, en, en què ha arranjat els temes, els ha preparat, vull dir que darrere hi ha molt d'esforç i d'una persona que s'ha agafat el projecte amb molta il·lusió, no? Vull dir que és, és fantàstic. Ah, ja sabia jo que hi havia una dona darrere, o sigui, <laughs> <laughs> és el que ens diuen sempre, <laughs> Molt bé. Escolta, de França, ja ha una última pregunta i et deixo continuar amb la teva feina. És, de tots els concerts que has fet, sí que n'has fet per Basaluc, n'has fet fins i tot amb un vaixell de, de Baleari, de veritat. En quina quedes d'aquests 62 concerts o 61 fins al moment? Ostres, doncs, doncs mira, hi ha vegades que això ho parlem amb la Maria, perquè hi ha vegades que... que que un se'n recorda menys d'algun concert concret i que quan et ve la ment penses ostres, doncs aquest concert va ser molt especial mira, no, nosaltres un concert que tenim molt de, molt, de, molt de carinyo per com es va organitzar i per l'afluència de gent que va venir i tot el que va passar durant el concert que va ser màgic i, i d'a més bueno, tot, no? va ser el so, va ser la gent, va ser l'organització va ser el concert que vam fer eh, a Tona vam fer un concert a la, a la biblioteca Caterina Figueres amb un cicle que era amb un cicle que és molt petitó que es fa cada any que són dos tres grups i va ser un concert fantàstic perquè van haver-hi crec que quasi 100 persones uh, l'organització va ser molt maca i, bueno, i la gent estava molt oberta, molt pendent vull dir que va ser un exemple de concert que ens agradaria repetir no? perquè tant, és un concert d'aquells que acabes molt amunt no? acabes molt amunt i molt motivat. Doncs, uh, Frans, amb moltíssima sort amb els teus projectes, ja que aquí sempre tens un recol per parlar d'ells, i ens acomiadem d'aquesta xerrada recordant a la gent doncs, aquest concert, el dia 28 a les 9 del vespre al restaurant Figuero de la platja del Port Palegrí de Calella, i que hi podeu assistir lliurement amb aquest uh, concert d'acomiadament de la gira d'aquest àlbum, el primer, el teu debut, anomenat Garoina. Uh, Frans, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres sempre pel, pel suport. Jo sóc d'un paisatge, la meva ànima se'n va. Damunt d'una barca vella, tornarà amb la llum del far. El sabor salat als llavis i l'olor a ron cremar. Em fa caure com un bon dia vaig saber on encurar. I barques marineres a les voltes de Calella el compàs de les ones el marca una venera amb calma o temporal i m'oblido d'estimar-te sota la meva pe i jo tinc les venes saldades com a cor. Geroina, peixines i algues a les meves mans. M'enfonso sota aquest mar de cristal quan busco l'avant i soledat. Com a cor hi tinc una geroina jo, peixines i algues a les meves mans d'aquest mar de cristal quan busco la soledat. Jo sóc d'un paisatge de pins roques i corall on les cales i les barques pinten quadres i postals. Gats que es curen espines, pescadors que ja se'n van. Mm -hmm. L'amor d'una taverna que mm -hmm. fa olor a brou de i barques marineres a les voltes de Calella el compàs de les ones se'l marca una vanera amb calma o temporal mai m'oblido d'estimar-te sota la meva I jo tinc les penes salades Com a cor, una garoina Peixines i algues a les meves mans M'enfonso sota aquest mar de cristal Quan busco l'any soledat Com a cor tinc una garoina jo Peixines i algues a les meves mans aquell mar de cristal Quan busco Ah Na vengo i na vengo i, i braço la mordida, anfilama per les ondas, esquivant la tempestad. Ai na vengo i navego, i, i braço la mordida, anfilama per las ondas, esquiva la tempestad.